«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ 5. Знову прийшов вечір, коли Андер Елесиділ зачинив двері будинку, де колись мешкав орден обраних, останнє, замкнувши їх на ключ. Навколо панувала тиша. Він зупинився, вдивляючись у темряву, що дедалі густішила. Будинок стояв порожній. Тіла шістьох убитих вже давно звідти забрали, а Андер зібрав останні дрібні особисті речі, щоб повернути тій родичам. На ці кілька коротких миттєвостей він залишився наодинці з своїми думками. Але це були не ті думки, на яких він хотів би спинитись. Принц наглядав за вивезенням понівочених тіл, а потім забрав історію їхнього ордена – книги, які тепер будуть зберігатись у сховищі під маєтком Елесиділей. За пропозицією батька, він переглянув ці записи, сторінку за сторінкою, шукаючи той маленький шматочок розгадки притулку який вони чомусь прогавили, але нічого не знайшов. Андер похитав головою. Яка різниця, подумав ельф. Яка тепер різниця, що ми дізнались про усе це? Без обраних, який має нести насіння, навіщо взагалі шукати кривавий вогонь? І все ж, він був радий, що знайшовши Лорана та інших, зможе нарешті чимсь зайнятись, чимсь що допоможе відволіктись від побаченого сьогодні. Ельф відійшов від порожнього будинку, перетнув подвір'я і звернув на стежку до садів життя. По усьому Каролану мергтіння смолоскипів пронизувало темряву, що згущувалось. Повсюду солдати. Чорна варта оточила сади, а домашня гвардія, особистий корпус королівських мисливців-ельфів, патрулювала вулиці та лісосмуги. Мешканці міста, зрозуміло, налякались тим, що сталося. Коли звістка про вбитих обраних поширилась, Евантін поспішив запевнити свій народ, що вони захищені від подібної долі. Хоча насправді король вважав, що мешканцям звичайним не загрожує жодна безпосередня небезпека. Потвора, що вбила обраних, не буде переслідувати когось іншого. Лише обрані. Ніхто інший не мав такого сенсу. Проте все ж не завадило б вжити заходів обережності. Вони допомогли зупинити паніку, яку король відчув у своєму народі, а також захистили місто. Справжньої шкоди, звісно, вже було завдано. Дерево вмирало, і відродження вже не буде. Як тільки Елкрій помре, заборона повністю зруйнується – та зло, замкнене всередині, вирветься. Опинившись на волі, воно буде шукати і знищувати усіх ельфів до останнього. Андер зупинився біля стіни садів. Повільно вдихнув, щоб заспокоїтись, та придушив відчуття безпорадності, яке накопичувалось всередині весь день, мало-помалу, наче підступна хвороба. «Що в ім'я здорового глузду їм зараз робити?» Навіть коли обрані були живі, вони не знали, де можна знайти кривавий вогонь. Заборона вже руйнується, а часу на пошуки немає. Тож тепер, коли обрані померли, Амберл. Її ім'я пролетіло в голові. Амберл. Останні слова Лорена були про неї. Можливо, вона змогла б допомогти, так припускав грудоволосий обраний. Тоді ця думка здавалась якоюсь неможливою. А зараз все, що завгодно, краще за те, що є. Думки Андера закрутились в голові. Як він має переконати батька, що він повинен розглянути можливість допомоги Амберл? Як можна переконати батька навіть поговорити про цю дівчину? Він згадав гіркоту і розчарування старого короля, коли той дізнався про зраду Амберл яка не виправдала довіри обраних. Андер зрівноважив це все звідчаєм, який побачив на обличчі батька сьогодні вранці, коли приніс звістку про вбитих обраних. Рішення далось легко. Королю треба допомогти, і оскільки Аріон у Саранданоні, Андер чудово розумів, допомогти має він. Але що ще сказати, окрім поради батькові, шукати Амберл? Мілорд Ельф. Голос пролунав нізвідки, вразивши принца так, що той здригнувся та відскочив. Якась тінь вийшла з тіні сосен, що росли впритул до стін саду життя? На мить Андер зовсім перестав дихати, завмерши в нерішучості, а потім, коли він поспішно потягнувся за мечем, який носив на поясі, чиясь рука лягла на його власну за хватку стискаючи долонь. «Мир тобі, Андер Елесиділ!» Голос був м'який, але владний. «Я тобі не ворог!» Тінь належала чоловікові, високому, значно вищому за сім футів. Чорні шати щільно облягали худорляву постать, капюшон насунутий так, що нічого не було видно, окрім вузьких очей які блищали, наче котячі. «Хто ти?» Нарешті спромігся спитати ельф. Друга рука піднялась і відкинула капюшон, відкривши обличчя, зморшкувати і вилицювати. Коротка чорна борідка обрамляла широкий, неосміхнений рот. Волосся до плечей. Котячі очі, пронизливі й темні, дивились з-під важких брів що люто збігались над довгим пласким носом. Ці очі втупились в Андера, і принц відчув, що не може відвести погляд. — Твій батько знає мене, — сказав велетень. — Мене звуть Аланон. Андер застиг. На його обличчі з'явилось недовірливе вираження. — Аланон? — голова ельфа повільно похиталась. «Але... але... Аланон мертвий!» Очі велетня знову блиснули. «Я тобі здаюсь мертвим, ельф-принц!» «Ні, ні, я все бачу. Але ж минуло більше п'ятдесяти років!» Він замовк, згадавши розповіді батька. «Пошуки меча Шанари, порятунок Евантіна з табору ворожої армії, битва під Тірсісом...» Поразка володаря чернокнижників від руки маленького мешканця долини Ші омсфорда Протягом усього цього часу Аланон був поруч, даруючи обложеним народам чотирьох земель свою силу і мудрість. Коли все скінчилось, зло було переможено, Аланон повністю зник. Кажуть, Щі був останнім, хто його бачив. Згодом ходили чутки, що Аланон приходив до чотирьох земель в інші часи, в інші місця, але до західного краю та ельфів він ніколи не заходив. Ніхто не сподівався побачити друїда знову. Втім, що стосується цього чоловіка, то, як часто казав батько, треба навчитися очікувати несподіванок. Мандрівник, історик, філософ і містик вартовий раз. Останній з давніх друїдів – мудрець нового світу. Казали, що Аланон усе це, але чи саме він зараз перед ельфом? «Мені потрібно, щоб ти відвів мене до батька», – заговорив друїд. Його голос був тихим і обережним. «Обери шлях, яким мало хто ходить. Я хочу зберегти свій прихід в таємниці. Швидше!» «Допоки нас не побачили вартові!» Андер не став сперечатись. З друїдом, який йшов за ним як тінь, він прослизнув повз сади життя і поспішив до міста. Через кілька хвилин вони вже причаїлись серед вічно-зелених дерев в одному з кінців палацу, де стояла невелика бічна хвіртка. Прикута ланцюгом з замком. Андер дістав з кишені зв'язку ключів і вставив один у замок. Той повернувся з різким клацанням та відчинився. За лічені секунди вони опинились всередині. Зазвичай територію охороняв лише вартовий біля воріт, але раніше в той же день, після того, як було знайдено вбитих обраних, знайшли тіло Вента під кущем на краю південних садів зі зламаною шиєю. Його смерть відрізнялась від смерті обраних, Тож поки що не було жодних підстав вважати, що між ними існує якийсь зв'язок. Проте це останнє вбивство скоїлось занадто близько до короля, щоб це влаштовувало внутрішню гвардію. На території було виставлено додаткову охорону. Дардан і Ро, особисті охоронці короля, заступили на чергування біля королівських дверей. Андер сумнівався, що вони зможуть пробратись до маєтку зовні непомітно для вартових, але якимось чином з друїдом на чолі їм вдалося пройти без перешкод. Аланан здавався не більше, ніж ще однією нічною тінню. Він рухався беззвучно, завжди тримаючись поруч Андера, допоки вони нарешті не дійшли до вікон довжиною до підлоги, що виводили в кабінет короля. Там вони на мить зупинились, поки друїд прислухався до завішеного вікна. Потім Аланон взявся за залізну клямку і повернув її. Двері вікна безшумно відчинились. Друїд та принц-ельф увійшли всередину. Евентін Елесиділ підвівся з-за столу для читання, все ще заваленого історіями, і з недовірою спочатку подивився на сина, а потім на чоловіка, який увійшов слідом. «Аланон!» – прошепотів король. Друїд зачинив вікна двері, обережно опустив штори на місце, а потім повернувся до світла свічок. «Після стількох років!» Евентін здивовано похитав головою і вийшов з-за столу. І нарешті чітко побачив обличчя велетня. І невіра змінилась здивуванням. «Алланон, ти не постарів! Ти не змінився відтоді як...» Король поперхнувся словами. «Як?» «Я той, яким завжди був!» «І цього достатньо знати королю ельфів!» Евантін безсловесно кивнув, все ще приголомшений несподіваною появою співрозмовника. Він повільно повернувся до читального столу. Обидва чоловіки зайняли місця навпроти один одного. Андер якусь мить стояв на місці, не знаючи, залишатись чи йти. «Сідай з нами, ельфійський принц!» Аланон, вказав на третій стілець. Андер швидко сів. Вдячний, що його запросили, і з нетерпінням чекаючи, що буде сказано. «Ти знаєш, що сталося?» Звернувся король до Аланона. Друїд кивнув. «Ось чому я прийшов! Я відчув слабкість заборони. Щось ув'язнене там перейшло у цей світ. Щось, чия сила дуже велика». У коридорі за дверима кабінету почувся слабкий звук кроків. Друїд миттєво підхопився на ноги. Потім зупинився. Обличчя його було спокійним, і Аланон подивився на короля. Ніхто не повинен знати, що я тут. Евентін у цьому і не сумнівався. Король просто кивнув, підвівся зі стільця, швидко підійшов до дверей і прочинив їх. Манкс сидів на впочіпки, повільно вихляючи хвостом. Сива морда була піднята до господаря. Евандін вийшов у коридор і побачив Гаеля, що наближався з дацею чаю. Король посміхнувся і взяв її у нього. «Я хочу, щоб ти пішов додому і трохи поспав», – наказав ельф. А коли помічник спробував заперечити, швидко похитав головою. «Не сперечайся. У нас буде багато справ зранку. Йди додому». «Зі мною все буде гаразд. Попроси Дардана і Ро посидіти на варті, допоки я не піду відпочивати. Нікого зараз бачити не хочу». Різко розвернувшись, король повернувся до кабінету, щільно зачинивши за собою двері. Манкс зайшов слідом, запитально обнюхав незнайомця, який сидів за читацьким столом, а потім, вочевидь, задоволений, Ліг біля кам'яного каміна поруч із ними, зручно вклавши морду на лапи і заплющивши карі очі. Евентін знову сів. — Отож, це та істота вбила обраних? — запитав він, підхопивши розмову. Друїд кивнув. — Я впевнений, що це так. Я відчув небезпеку і прийшов так швидко, як тільки міг. «На жаль, недостатньо швидко, щоб їх врятувати!» Евантін сумно посміхнувся. «Боюсь, це моя провина. Я залишив їх без захисту, навіть після того, як мені сказали, що заборона починає давати збої. Але, можливо, це навіть не мало значення. Навіть якщо б вони вижили, я не впевнений, що обрані змогли б врятувати Елкрі». Нічого з того, що вона показала їм про місце знаходження кривавого вогню, немає, не можна знайти. Навіть назва притулок. Тобі вона знайома, а Ланон заперечливо похитав головою: у нашій історії нічого не сказано про притулок. Ніде, навіть мої попередники про нього не знали. Я зіткнувся з неможливою ситуацією. Елкрі помирає. Щоб врятувати її, один з обраних, який служить їй зараз, повинен віднести насіння до кривавого вогню, занурити його в полум'я, а потім повернути, щоб відродження стало можливим. Мені ця історія знайома, перебив Друїд. Король чомусь почервонів. Гнів та розчарування, які він тримав у собі, нарешті вийшли. «Тоді подумай ось про що. Ми не знаємо, де кривавий вогонь, ми не маємо жодних записів про притулок, а тепер і всі обрані мертві. Нема кому нести насіння Елкрі. Результат, здається, цілком неминучим. Елкрі помре, заборона паде». Замкнене всередині зло знову вирветься на волю, а ельфи, і цілком ймовірно, що і усі раси, зіткнуться з війною, яка легко нас усіх знищить. Ельф різко нахилився уперед. «Я король, я є ним і ніким іншим, а ти, Друїд, Чаклун. Якщо можеш допомогти, то зроби це». «Я не знаю, що можна зробити». Друїд злегка похитав головою, ніби обмірковуючи проблему. «Перед тим, як прийти до тебе, Евантін, я ходив у сади життя і розмовляв з Елкрі». Король недовірливо подивився на філософа. «Ти говорив з...» «Точніше, це вона зі мною говорила». «Якби вона цього не хотіла, звичайно, не було б ніякого спілкування. Але вона говорить тільки з обраними», – втрутився Андер, а потім швидко замовк, побачивши, як батько роздратовано насупився. «Мій син має рацію, Аланон. Евентін повернувся до Друїда. «Елкрі не говорить ні з ким, окрім обраних, та й то рідко». Вона говорить з тими, хто їй служить з ельфів, це роблять лише обрані. Але друїди також служать Елкрі, хоча й в інший спосіб. У будь-якому випадку я спитав, а вона вирішила зі мною поговорити. Те, що вона мені розповіла, свідчить про те, що погляд ваш на речі помилковий. Вентін почекав на продовження. Але друїд замовчав. Просто сидів і запитально дивився на ельфа. Гаразд, тоді спитаю я. Було видно, що король змушує себе зберігати спокій. У чому я помиляюсь? Перш ніж я скажу тобі це, я хочу, щоб ти дещо зрозумів. Я прийшов, щоб допомогти чим зможу, бо зло ув'язнене в забороні, Загрожує всьому живому. Яку допомогу я можу запропонувати, ту запропоную безкоштовно. Але є одна умова. Я повинен бути вільний діяти в цьому питанні так, як вважаю за потрібне, навіть якщо ти не схвалиш Евентін Елесділь, навіть тоді. Це зрозуміло. Король завагався. Його блакитні очі вивчали обличчя чарівника, шукаючи відповіді, якої там явно не було. Нарешті він кивнув. Я все зрозумів. Дій так, як вважаєш за потрібне. Друїд відкинувся на спинку крісла, старанно приховуючи будь-які емоції, дивлячись то на Андера, то на короля. По-перше, Мені здається, я зможу допомогти з притулком. Те, що мені показала Елкрі, коли ми розмовляли, не було мені знайомим, я це вже казав. Не було знайомим, тому що воно почерпнуте з її пам'яті про світ на момент її створення. Великі війни настільки змінили географію Старого світу, що уявлення Елкрі про нього зараз є досить хибним. Та все ж у нас є назва – Притулок. Ти казав мені, що в історіях ельфійських королів та в історіях Ордену Обраних не згадується ця назва. Але є ще одне місце, де можна пошукати – у Паранорі, у фортеці Друїдів. Там є історії, повністю присвячені наукам і містичним явищам Старого світу. У тамтешніх книгах. Можуть бути згадки про створення Елкрі та місце знаходження Кривавого Вогню. Це цілком можливо, оскільки значна частина інформації, що містилась у тих історіях, була зібрана під час Першої Ради Друїдів, отримана від кожного члена і передавалась з часів війни. Також пам'ятаєте, що головою тієї ради був Галафіл. А він – ельф. Він би сто відсотків подбав би про те, щоб історія створення ельфів і місце знаходження джерела Кривавого Вогню збереглись. Друїд зробив паузу. Сьогодні ввечері, після закінчення цієї розмови, я вирушу туди. Історії добре приховані від усіх, окрім друїдів, тому необхідно, щоб я йшов сам. «Але я знайду там назву «Безпечний притулок». «З того, що там написано, можемо сподіватись, дізнатись про місце знаходження кривавого вогню». Алланон склав руки на краю столу. Його очі втупились в очі короля. «Щодо обраних, Ебентін, ти цілковито помиляєшся. Не всі померли». На мить у кімнаті запанувала смертельна тиша. «Амберл!» – здивовано подумав Андер. «Він має на увазі Амберл!» «Але усіх шістьох було вбито!» Почав Евентін і різко зупинився. «Обраних було семеро!» – тихо промовив друїд. «Семеро!» – король закам'янів. Його руки вчепились в краї столу так, що кісточки пальців побіліли. В очах відцеркалились гнів і невіра. «Амберл!» Вимовив він ім'я як прокляття. Друїд кивнув. «Вірно! Вона одна з обраних!» «Ні!» Король піднявся на ноги та прокричав. «Ні, Друїд!» У коридорі за дверима почулись швидкі кроки, а потім стукіт у двері. Андер зрозумів, що зробив батько. На крики прибігли Дардан і Ро. Поспішаючи, він підійшов до дверей та відчинив їх. І здивувався, побачивши там не лише вартових, а й Гайля. Всі з цікавістю зазирнули в кабінет. Але ельф-принц став їм перед очима. Раптом поруч з ним опинився батько. «Я сказав тобі йти додому, Гайль!» Суворо сказав молодому ельфу Евентін. «Бігом!» Помічник механічно вклонився. На його обличчі відбилась образа, яку він відчув через ці слова. Він зник у коридорі, не сказавши ані слова. Король кивнув ельфійським мисливцям, запевняючи тих, що з ним усе гаразд. Вартові повернулись до обов'язків. Евентін якусь мить мовчки стояв у відчинених дверях. Потім їх зачинив. Проникливі блакитні очі подивились на сина, а потім і на Аланона. «Як ти дізнався про Амберл?» «У нашій розмові Елкрі сказала, що були обрані семеро. Однією з них молода дівчина». На ім'я Амберл-Елсиділ. Друїд зробив паузу, уважно вивчаючи обличчя короля. Здавалось, воно одразу почало в'янути. «Це незвично, коли жінка стає обраною!» Спокійно продовжив Аланон. «За останні 500 років таких випадків було небагато!» Король Сердито похитав головою. «Обрання Амберл було честю, яка нічого для неї не значила. Вона цю честь відкинула, зганьбила свій народ і свою родину. Вона більше не обрана, вона більше не громадянка цієї землі, вона вигнанка за власним вибором». Аланон схопився на ноги. Його обличчя скривилось. «Вона твоя онука!» «А ти говориш як дурень!» Евентін закам'янів від докору, але притримав язика за зубами. Друїд підійшов до короля. «Послухай, Амберл обрана! Це правда, що вона не служила Елкрі як інші! Це правда, що вона відмовилась від свого обов'язку! Це правда, що з причин відомих лише їй!» Вона покинула Арборлон і увесь Західний край, свій дім. Це правда, що вона ігнорувала свої обов'язки, що вона зганьбила сім'ю і тебе, короля, в очах свого ж народу. Це правда, що вона сама зробила себе вигнанкою. Це правда, що вона більше не вважає себе однією з обраних. Але знай! Не тобі і нікому відбирати у неї те, що дала Елкрі. Навіть вона не може від цього відмовитись. Це може зробити лише Елкрі. І допоки дерево не скаже інакше, Амберл буде обраною. Обраною, яка зможе принести насіння, відшукати кривавий вогонь. Вона обрана, яка може дати Елкрі нове життя. Аланон замовк. — Король може не все розуміти, Евентін Лесиділ, навіть якщо він давно король. Деякі речі треба просто прийняти. Ельф подивився на Друїда. Гнів зник з його очей. На зміну прийшли біль і розгубленість. — Колись я був близький до неї, — сказав він нарешті. Після смерті її батька, мого сина, я став виконувати цю роль. Вона тоді ще дитиною була, п'ять років. Вечорами ми грались разом. Король зупинився, не в змозі продовжувати. Глибоко вдихнув, щоб урівноважитись. У неї були якості, яких я так і не знайшов. Дитяча солодкість, невинність. Не було у неї і любові до усього. Так, можливо, я старий, який говорить про онучку-зрадницю, але я не говорю це на осліп. Я був близький до неї. Алланон нічого не відповів. Король тим часом повернувся до свого крісла і повільно сів. З часів Джарла Шанари, історія не знає жодної іншої жінки, обраної для служіння. Амберл була першою за більш ніж 500 років. Це честь, за яку інші віддали б усе. Ельф здивовано похитав головою. Але Амберл відмовилась. Не дала жодних пояснень, ані мені, ані матері, нікому. Жодного слова. Вона просто пішла король безпорадно замовк. Аланон сів навпроти. «Евентін, ти розумієш, її треба повернути. Вона єдина надія ельфів. Батьку, заговорив Андер, не встигнувши добре подумати. Імпульсивно він опустився на коліна поруч зі старим ельфом. Батьку, в ніч перед тим, як його вбили, Лорен мені дещо розповів. Він сказав, що Елкрі багато разів говорила з Амберл після того, як її обрали. Такого раніше ніколи не траплялось. Можливо, Амберл – наш останній шанс. Король подивився на сина порожнім поглядом. Наче слова, які він вимовив, нічого не означали. Потім поклав долоні на потерту поверхню столу для читання і кивнув один раз. «Я вважаю, що це дуже ненадійний шанс, Андер. Наш народ може прийняти її знову, хоча б тому, що потребується в ній. Але я у цьому не зовсім впевнений. Те, що вона зробила, не можна пробачити. Але, можливо, Елкріс може її прийняти як обрану і як того, хто буде нести насіння». «Я не претендую на те, щоб відповідати на такі складні запитання, а мої власні почуття тут не мають ніякого значення». Король подивився на Аланона. «Сама Амберл виступила проти нас, друїд. Вона покинула цю землю назавжди, тому що твердо вірила, що так має бути. Щось змусило її повірити». «Ти не знаєш її так, як я. Вона з тих, що ніколи не повернеться». Вираз обличчя Аланона не змінився. «Ну, це ми ще з'ясуємо. Принаймні, нам потрібно її спитати». «Я не знаю, де вона». Голос короля раптом став гірким. «І сумніваюсь, що взагалі хтось знає». Історик обережно налив мірку трав'яного чаю і простягнув її королю. «Я в це вірю!» Евантін якусь мить безмовно дивився на друїда. З очах короля потекли раптові сльози, які зникли так само швидко, як і з'явились. «Я мав би знати!» – сказав він нарешті. Підвівся і відійшов від столу на кілька кроків. Ти вільний діяти, як вважаєш за потрібне, Аланон. Хоча ти про це вже знаєш. Друїд теж встав, і на подив Андера промовив: Мені знадобляться послуги твого сина на короткий час. Евентін не обернувся, як забажаєш. І пам'ятай, ніхто не повинен знати, що я тут був. Король кивнув. Ніхто і не дізнається. Через мить друїд пройшов крізь зашторені вікна і зник. Андер стояв і нерішуче дивився на батька, а потім рушив слідом. Він знав думки старого зараз про Амберу. А тим часом у темряві лісів на північ від Каролану Дагдамор сидів із заплющеними очима. А коли вони знову розплющились... В них можна було побачити задоволення. Міняйло добре служив. Дагдамор повільно піднявся. І схопив посох сили, який різко спалахнув, коли відчув долоні. «Друїд!» – тихо прошипів він. «Я про тебе знаю». Він підійшов до безформної тіні різника. Монстр піднявся. Адагдамор подивився на схід. Він чекатиме на друїда в Паранорі, але не сам. Сили друїда потрібно остерігатись. Можливо, різник і є достатньо сильним, щоб протистояти такій силі. Але є для нього і краще застосування. Ні, потрібно щось інше. Треба, щоб він привів жменьку братів крізь стіну заборони,